Hi ha hagut un canvi de rumb històric. El Salvador, el candidat de l'esquerra, Mauricio Funes, ha guanyat aquesta matinada les eleccions. El candidat de l'exguerrilla ha aconseguit trencar la dinàmica de victòries de l'Arena, el partit conservador que ha governat el país durant 20 anys. Funes ja s'ha proclamat vencedor i el seu rival, Rodrigo Ávila, ha reconegut la seva derrota. Tot i això, el Tribunal Suprem assegura que encara s'han de recomptar totes les paperetes per conèixer els resultats definitius. Corresponsal de Recu a l'Amèrica Carlos Cano, bon dia. Bon dia. Fita històrica a Salvador, segons dades la el Suprema Electoral, el candidato del FMLN, Mauricio Funes, habría impuesto a las elecciones presidenciales con un 51,2% de los votos. Gracias al mandato que me ha otorgado el pueblo salvadoreño, me convierto convertido sin lugar a dudas con los datos escrupulados hasta el momento y dado a conocer por el Tribunal Supremo Electoral como el presidente electo de todos Mauricio Funés ha declarat a més que governarà per tots els salvadorencs buscant la unitat nacional i que aquesta victòria representa la reconciliació del país amb si mateix. El gran derrotat de la nit, Rodrigo Ávila, ha felicitat telefònicament el vencedor i els observadors de la Unió Europea han manifestat la seva conformitat amb el procés electoral, així que milers de persones celebren ja als carrers de Sant Salvador aquesta històrica victòria de l'esquerra salvadorenca. Gràcies, Carlos. Bon dia. Bon dia.